Kan du huske den der film fra 1994, der hedder Speed, med Keanu Reeves og Sandra Bullock og Dennis Hopper? Den handler om en, øh, en politimand. Det handler om en bus, som der er en galning, der har sat en monteret en bombe på bussen. Så hvis bussen kører under 50 miles i timen, så springer galningens bombe, og, og alle inde i bussen bliver, jamen, skal sandsynligvis sprunget i luften. Øh. Så der er, der er, en, der er en, en dybt stresset stemning ind i bussen, hvor Keanu Reeves og Daniel Craig prøver og og så er for bussen hele tiden kører over 50, 50 miles i timen. Øh, det, det bliver lidt som. Ligesom, det, det bliver det samme som, i, som aftens øh, Rocktober udgave, af de der bredt spredte sportsil fra et bumpen. Der er ikke nogen bombe, men efter cirka 50 minutter så skal vi høre noget symfonisk rock. Alle med bussen får tiden til at gå ved at sidde med nogle digitale sudoku-spil og holde hovedkoldt. Men den her bus, den er lagt fra, nu. den skal ud og køre, og du er med i den oktoberbussen. Velkommen til de her brede sprøvpas. Må få ringer? Hvad kan det være? Du har ringet til DJ hvad er det? This is a message for DJ Braving. We are listening. We, are listening. We are all listening to DJ Thank you. For the way you send down. Thank you. For the way you share. thank you. DJ thank, thank you. thank you. Brave. thank you. Thank you. Okay, jeg med sige selv tak. Wow, oh, fantastisk. Ja. Yeah. Interessant, interessevirkende, ægne, mystisk. Øh, det første nummer, vi lyttede til, var Lennart Skinner Swamp Music. Øh, det er faktisk takket være vores egen Mixi, der sidder derude bag knapperne igen i aften, og vi har Swamp Music på. Øh, hvad er det for et band, Mixi? Åh, oh, jeg ved ikke meget om Lennart Skinner egentlig. Måske er det det band, som allermest inkarnerer southern rock. Okay. Hvis man, ja, Amerikansk rock, rock, rock fra sydstaterne? Ja. Yeah. Og oh, eh, oh, der er aktivitet oh, i den på rockmofonen i, rock i rock er ja. Ja. Ja, for Vi har meget, vi skal nå i dag. Vi har to øh, roksperter lignet op. Øh, og mixer er en rokspert, jeg er en Rockspert, Og ved du hvad, lytter, du er også en rokspert. Vi er alle sammen roksperter, jeg vil gerne. Det, vi tæller jo den 22. oktober i dag, og det er det næst sidste program i oktober. Så hvis, hvis du har lyst til at kaste en ven som rokspert, hvis du selv har lyst til at være rokspert, Uh, så send en e-mail på DJ brev, uh, undskyld, DJ Bredes, snabel af uh, inden, uh, inden torsdag i næste uge, hvor du uh, enten kaster en rockspært, eller selv giver, dig, giver den som rockspært. Jeg kunne godt tænke mig, at det sidste program i oktober blev en ren collage af alle de rockspærer, der lytter til DJ Bredes brevkast. Og i mellemtiden kan du ringe på 42 66 80 We're here for Sister Rosetta Tharpe, here comes Jericho. Oh, Josh, you the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Josh, if the battle of Jericho. You know the walls come tumbling down. Well, well, well, Josh, if the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Josh, you the battle of Jericho. Wall. But none like good old Josh. You 'round the walls of Jericho. Well, well, well, Josh, you fit the battle of Jericho, Jericho well, Jericho. Josh, you fit the battle of Jericho. You know the walls come tumbling down. Sister Rosetta, Rosetta Sharp er en imposant skikkelse, der står i en pels med en Gibson esker og, og rocker så sindssygt hårdt. Øhm, hvis du ikke allerede nu øh, er min ven på Instagram, kan du finde DJ brevet og så lader jeg at lægge et øh, en et link op til en øh, øh, til Video Monkeys, hvor du kan se en video med Sister Rosetta Sharp. Okay, hvad sker der så? Hey, Hej, ja. Nu tror jeg, vil bruge tror vi skal ringe til aftens første, rockspert. Næh, Vi tager lige en besked, der er løbet ind på lægmofonen her. Øh, der står... Kære brevet. Jeg har været lytter af programmet siden første udsendelse. Derfor synes jeg, at nu er det på tide, at jeg endelig skriver ind. Og især anledningen af oktober da rocken, ligesom hos så mange andre rocksperter, pumper i min år, jeg har faktisk så tosset med rock, at mine fantasier om voksenlivet hovedsageligt drejer sig om den midtvejskrise, jeg regner med at få som 50-årig, hvor jeg begynder at gå med stramme læderbukser og et Black Sabbath coverband med mine andre ramte venner. Måske vil jeg endda stå på rulleskøjter ned til mit kommende øvelokale. Men det vil afhænge lidt af graden af krisen, og om mine fremtidige børn stadig vil holde kontakten til mig. Så derfor vil jeg gerne ønske nummeret Rockens Puls med det midtjyske glam rock band Maris der i den grad indkapsler alt, hvad rocken burde være. Tak for gode programmer. Jeg kan desværre ikke holde det live i aften. Ked af det smiley. KHKM. Tak, KM på det, du lytter med. Og tak for din besked. Det øh, skal da høre det nummer der. Selvfølgelig skal vi det. I baggrunden kører... Øh, ja, det er et cover af CC-top nummeret Sharp Dressed Man. Med nummeret Bloods. Og det her musik er... Øh, det her cover er lavet til at være øh, tema nummeret til nogle japanske wrestlere. Så når de går ind i ringen, så skal de høre Sharp Man. Det har altid været en sjov forfængelighed i wrestling, lad os lige... Uh. Lad os ringe til en rokspert her, ja. Jeg tror, vi er rigtig på at ringe til øh, ja, Jeg selv få lov at præsentere sig. Rigtig rokspert. Hallo. Hallo. Hvem er det? Det er Ebber. Hej, Ebber. Hvad så? Hvad så det her? Sidder du og rocker? Jeg sidder og rocker. Ebber, du har indvildet i at være rokspert i aftens øh, udsendelse? Det er korrekt. Kan du, øh, for, for at vi lige kan forstå, hvem du er, kan du sige noget om eget, Om, øh, hvordan rocker du, altså, som menneske? Hvordan jeg rocker som menneske? Ja, og altså, er det, generelt eller specifikt, eller? Generelt og specifikt, ja, det er det er jo lidt forskelligt. Altså, nogle gange så rocker jeg øh, ud med at spise chips og vindruer, og... Andre gange rocker jeg ud i et øvelokale, og... Det sådan lidt. Hvad for nogle er for tips? Det er det. foretrækker du, og hvad for en band spiller du i? Uh, ja. I dag er jeg på, uh, Remas... Rema 1000 snackmix, Som har sådan nogle runde, fingerringformede tips, man kan putte små vinduer ind i. Det er ret lækkert. Hold kæft, okay. Og har sådan en lille kanapé. Det kan... Det kan anbefales for de eventuelt løsende. Hvad? Så det er en lidt, uh, Det er sådan en, en lidt... En fusionskøkken. En fusionstip. Ja, det kan man godt kalde det. Om, om lad os, øh, mm. os få knyttet et par ord på det, du laver i øvelokalet, Så vi ligesom forstår ja. din baggrund som rocker. Det, jeg laver i øvelokalet, det, det er at spille trommer. hovedsageligt. i et par forskellige bands. Blandt okay. andet, øhm, Et, der hedder No Nose. Okay. Øhm, og så spiller jeg i et andet band der hedder Monoliths. Ja. Så et tredje, der hedder... Junta. Og så huske det løse. Så. Øhm... er... jo sådan en lidt fattig... Øh, en lidt fattig måde at nærme sig musikken på, men det kan nogle gange være Nå. nødvendigt, hvis man lige vil Få en, en indledende indtryk af, hvad, hvad der foregår. Jamen altså, det er... Vi befinder os nok sådan i, øh, i punkrummens rige. Hvor okay. man nok ikke ud fra Så øh, Ja. Det kan jeg jo godt sige. Hvad er det for et øh, nummer, du har valgt at præsentere i aften? Jamen altså, øh, i min rolle som, som, som øh, rock har jeg valgt et rigtigt, vaskeægte rocknummer mm -hmm. øh, Fra øh, det amerikanske band Natural Acts øh, fra Dorchester. Øh, den unaturlige økse. <laughs> Det var et ret fedt navn egentlig, ret ja. rock og røkket navn. Ja. Måske. Det stiller flere ja. spørgsmål end at besvarer <laughs> ja. det er helt sikkert. <laughs> det, det, det det. Æ, men de, de, de udgav deres, deres første syvtårer i 78 på varulven records. Okay. Og der er det altså den er propfyldt med, med fire fede numre. 78. 78 ja, er vi tilbage. Hvorfor hedder pladsen? Altså, hvordan kan det være, at de har udgivet... men Records lyder sådan skandinavisk, i hvert fald. Ja, det har jeg virkelig også det enede Der har nok været en eller anden dude, der har haft noget... skandinavisk forbindelse, ved jeg ved ikke. Okay. Det, jeg har også... lidt øh, over det der. Men det er et meget fedt navn. Hvad er det for et Hvad nummer, du altså har valgt? Og hvorfor har du valgt ja, det nummer? Ja, det nummer... Det nummer, jeg har valgt, det er... Det er jo, jo nummer Sommertime. Mm -hmm. Fordi det er jo... Jeg hvert fald på mit eget vedkommende noget, men altid ser at frem og tilbage til den kære sommer. Og så er det her nummer, det er simpelthen bare så rockagtigt. Det har nogle fede rocktrummer i starten, som starter nummeret ud. Ja, de fortsætter under hele nummeret, men de ligger alene ud, og så kommer der noget rockgitar, noget rockbass, noget rocksang, og det er bare sådan et rigtig sejt rocknummer, hvor man forestiller sig, at man godt kunne hænge ud på sådan en solskålet parkeringsplads og drikke en dåse cola og stå op i sin, sin bil. Rock. Okay, jeg kan høre det kører her i baggrunden, Eva. <laughs> Prøv at... Altså... Prøv at Eva, dage, du eller? har 8 sekunder til at komme dit bedste rokskrig, og så hører vi UNNATURAL acts med SUMMERTIME! Yeah! take over and city is mine. When the sun beats hot on the vacant lot, you know I can't wait for the summer time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 om sommeren, det er jo nærmest som at være i Paris. Her kommer en svensk Elvis en I'll have a pillar with Jailhouse Rock. Along swing. I'm a balloon it, and a like, saxophone Little you know it's like trombone The dummy boy went cussed boom-bam You was written, saying it was popular That's wrecking. Let's rockin' Let's rockin' Everybody on the same block Four steps to the eight-house right. Number four, seven, seven, number three You cussed, jelly, but every did say I'm truly belated company Come and do Yale House Rock with me Let's rock Let's rock No morning hey button on square. If you find a button, would you let's strike? Let's strike. Everybody hold their whole Won't let's do the eight house right. Shifting and through the books to heaven's sake. No one looking, on chance may break. Books trying to shift and it said, next next. Jeg var engang til fest hjemme på en scen af mine veninder, der hedder Sabine, hvor vi var i gang med at høre Ejlert Pihl med Yale House Rock, da overbogen kom ned for at klage, det var seriøst en Bedste, bedste og mest øjeblik i mit liv. Uh... Vi holder os... holder de der brede en, en hemmelig fest, som kræver nogen forberedelser, som i den grad også kræver en del deltagelse. Og den deltagelse, jeg allerhelst vil have, you guessed it, det er din deltagelse, kære lytter. Hvis du vil være så god og sende mig en... Uh e-mail-meddelelse på øh, DJ-brevet, snabel af skal på forhånd, at vi ser, for, at der bliver uddelt rekvisitter, og at du har kendskab til det hemmelige sted, hvor den illegale piratfest, som vi holder øh, i oktober er slut. Om sølge to uger er det. Og ja, vi kan simpelthen ikke klare den uden dig, altså, så... Øh. Lad, lad, lad, lad høre fra dig på, på mailen. Jeg beklager, det er blot på mailen. Rockmofonen ligger herinde på stationen og har brug for at forberede den store fest. I baggrunden lytter vi til Streetmark med Italian Concert in Rock. Det er en optakt til aftens anden roksbært, som snart vil blive kartet ind på scenen. Oh yes. Han er til at få fat på denne Roxx Perth. Jeg ringer til ham nu. Hallo? Hvad fanden? Nu er der lidt røv Jeg stjerne, eller der. Det er Endbone. Hej, Endbone. Hej, Pat. Er det, er det dig, der er Roxx Ja, det, det er det der. Det er faktisk, øh, nu har vi Endbogen i tale her, og det er faktisk også Endbogen, der, der har foreslået den her intro Mark med Italien Concert and Rock, som vi lige lyttede til. Og jeg tror lige, vi lad os lige køre den lidt i baggrunden her for, for at huske, hvad det hele drejer sig om. Øh, Endbogen, hvad er, det for en, en, øh, hvad er det for en form for rockmusik, som du har lyst til at, at præsentere i aften? Jamen det er jo øh, den mere symfonisk anlagte rockmusik. Okay. Øh, også kendt som øh, progressiv rockmusik. Ja. Eller øh, eller klassisk musik. Åh oh, undskyld. Altså. Hvad mener du med, med, med klassisk? Øh, hvad er det for en? Jamen altså øh, inspireret af, af klassisk musik. Okay. Øh, det er, det er den type rockmusik, jeg gerne vil præsentere. Kan du, hvornår har den her er det en genre der. Hvor var den ligesom på sit højdepunkt. Den her form for uh, rockmusik. I starten af 70'erne øh, i England. Okay. Det var primært i, i England, at den var populær. Okay. Øh, den kom ligesom ud af der musik og jazzrock og sådan noget. Ja. Øh, altså ting, der i forvejen var, var i tiden. Øh, man eksperimenterede med at, at inkorporere forskellige genrer i rocken. Øh, så kom der den her tendens til at, at insistere på at prøve at få elementer fra, fra klassisk musik ind i, ind i rocken. Ja. Øh, det... Fordi... Ja, det var der mange, der ikke kunne lide. <laughs> men du kan godt lide det? Ja, jeg kan godt altså der var også, Jeg tror også, der var nogen, der godt kunne lide det. Men, øh, men hvad jeg, med dig selv, uh, bog Kan du lide det? Ja, jeg, jeg kan faktisk godt lide det. Øh, der er også noget dele af det, som jeg, som jeg ikke bryder mig om. Okay. Fordi det, jeg synes, det, det er grimt at høre på. Men, øh, <laughs> Altså ligesom at få skubbet en lille lort ind i ørerne med en vatpind? Ja, det er det Måske en, en sarbanarkage, der viser sig at være lavet af, af lort, og så finder man først ud af det, når den er blevet skubbet ind i ørerne en, med en vatpind? Mm. Ja, det kender man godt, ja. Det kender man alt for godt, ikke? Øhm, en, vi har også lige brug for at, at pinpoint, dig en lille smule, hvem, hvad er det for en form for, øh, for en lytter og hvad er det for en form for rocker, som, som, som taler til os her? Øhm, hvordan rocker du sådan i det... Hva, altså, jeg, udfører du rock, eller hvor, hvordan kan vi ligesom... Øh, hvordan rocker du altså? Jamen, øh, jeg spiller selv øh, i, et, i et rockband. Ja. Øh, der hedder papir. Okay. Øh, hvor vi spiller sådan noget instrumental rockmusik. Okay. Hvad spiller du i det bane? Der spiller jeg guitar. Okay. Øhm, Hvad... Det, det, er sådan, det er min rock-energi primært. Rose. Okay. Hvad... Hvad i dit indre følelsesmæssige landskab, kan du så sige noget om, hvad der drager dig mod at udføre den form for musik? Sådan. Altså, er der overlap? Der må være et overlap med din personlighed <coughs> til, det, til det, du står og gør i dit band papir Ja. <laughs> yeah. uh, Hvordan har de, du det, de, det, når du har, de, uh, når du har rocket no, med papir? Ikke? Og du cykler hjem på øveren eller hjem på koncerten og sådan noget. Hvad er det ligesom hvad har du så? Hvordan er du så blevet transformeret af din rocken? Er det jeg gerne vil spørge om? Okay, ja, jeg, jeg forbinder den med sådan en øh, ofte med en forløsende følelse eller en følelse af forløsning. Okay. <laughs> øh, altså at have brugt noget energi også øh, rent fysisk. Okay. Der er noget, der er noget fysik i det. Øh, altså ikke ikke noget den tekniske del, men men, men den sådan energiske del af at, at spille energisk <laughs> rock, øh, som det ofte også er i, den, i det band. Så du har sgu orkestreret en stor omgang auditiv selvmassage ud af nogle store, store stacks, nogle store forstærkere, der har, der har blæst systemet lidt igennem. Er det rigtigt forstået? Ja, det er, det er meget tæt på at ramme oplevelsen, vil jeg sige. Fedt at høre på. Ja. Indbogen, hvad er det første nummer, du vil præsentere for os her? Det er et, øh, et nummer med det øh, navn øh, band Genesis, som mange nok kender. For noget andet end øh, en symfonisk rockmusik. Mm. Øh, men øh, de, de lavede også nogle plader i 70'erne, øh, som var mere symfonisk anlagte end okay. den, de senere lavede, i senere lade i 80'erne. Og vi kender jo ham, spejepølsemanden, der spiller trummer i Genesis. <laughs> ja. Det er også ham, der spiller på det her nummer. Hvad som, er det, øh, han hedder? Han hedder, øh, Phil Collins. Åh, oh, ja. Øh, det er et nummer, der hedder... On quiet Slumber for the Sleepers. <laughs> øh, som går, går direkte over i... I et andet nummer, der hedder... In That Quiet Earth. Ah, okay. Øh, så det er sådan to numre, der hænger sammen. Ah. Jeg tror jeg faktisk også, de hænger sammen med endnu et. Det er sådan... Ja, det er meget udbredt inden for den der... Det er en del af det symfoniske, så at sige. At man binder tingene sammen, som om de var en, en symfoni. En rock-symfoni. <laughs> en rock-symfoni, ja. Det kører her i baggrunden. Jeg synes, vi skal, jeg synes, vi skal lytte til det en gang Og så... Øh, ja. øh, en bone, det, det er jo et langt nummer, det her. Så måske... Ja. Jeg ringer der op igen, når vi har lyttet til det. Okay, så får vi så, på, ja. så får vi anden halvleg af din uh, rokspært-anbefaling. Ja, er det fint. Her kommer Genesis med Unquiet Slumbers for The Sleepers. Rocktober i DJ Bredes brevkasse på thelakeradio.com i denne måned. En ren rock- og blues-station. Flammekasteren i The lake radio Det var Genesis med Unquiet Slumbers for the sleepers in that bone. quiet earth. Hej, øh, nu, nu, nu har vi lyttet til Genesis. Øhm, no, okay. Øhm, hvad er det ved det her nummer, som du godt kan lide? Øh, jeg, kan jeg kan bedst lide øh, den første del af nummeret, faktisk. Ja. Øh, altså sådan introen, der har sådan det der meget bølgende miljø, øh, mm. hvor den bølger rundt i nogle øh, lidt tomme, store akkorder. <laughs> øh, og så, kommer den, så kommer der sådan et, et groove, øh, og et meget etisk øh, guitar-tema, hey, jeg. Jeg spoler lige tilbage til overgangen mellem det første bølgende miljø der, og så groovet, ja. så vi lige kan høre, fordi det er lidt svært at huske. Her er vi to minutter oh, ja, inde i nummeret, okay. og så går ja. der lige et øjeblik, før det, det skift kommer der. Ja, der er, en, der er jo virkelig trolddom her, altså. Ja. En mild form for Matas trolddom, synes jeg. Det er sådan lidt New Age på en måde. Bare lidt... Med lidt dyrere akkorder. Og hvad sker der så der? Kommer der nogle breakbeat-agtige trommer på? <laughs> ja. Jamen, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Er, det, er vi i midten, altså? Det var overgangen fra sådan den første tredjedel af nummeret til den midterste tredjedel. Altså der, hvor trommerne kommer ind, faktisk. Ja. Du lytter ikke med ja. derude? Nej, det, det troede jeg ikke, man måtte. Nej, jeg okay. Jeg undskyld. finalet og sådan noget. Nå, Ja, jamen, det, det har du faktisk helt ret i. Det er meget betænkt, som det er. <laughs> okay, vi er lige gået øh. fra det der, <laughs> fra, fra det blide miljø til breakbeat trommerne. Ja. Og så, så kommer der sådan en... 9.8. del trumme beat. <laughs> det er 9.8. del? Okay. Det er... Ja, det tror jeg. Øhm. Dansegulvet koger. Dansegulvet koger. Det er helt sikkert. Ja. Og så bryder jeg mig ikke om det der beat, der så kommer i slutningen, hvor den går i sådan noget etno-let Zeppelin-agtigt. Jeg hopper lige to minutter frem her, så... Ja. Ja, nu er vi over i sådan lidt tungere, øh, langsommere ja. groove. Ja. Det. Den følelse, jeg får med det her, er som om, at der er band, der ligesom selv synes, de har lidt som et fjernsyn, så har bandet helt vildt mange features og, og sådan ja. egenskaber, som skal nås og demonstreres på kort tid. Ligesom at være nede med linen og prøve at vælge et nyt fladskærmstv, og man står overfor 12 forskellige <laughs> fladskærmstv'er, og de vil alle sammen gerne demonstrere alle features. Men kan du tror, relatere det, det er, der... til det, Enbo? Jamen, jeg tror, det er det, der fascinerer mig lidt. Altså, at, at have den, den tiltro til, at, at det kan lade sig gøre, altså... Ja. at præsentere de ting i et øh, i sådan et stykke musik. Ja. Det er jo en slags potpourri. Det er en slags potpourri, siger Mexi. Ja. Jamen, det, det er egentlig... Det... Kan jeg man en... sige, at du har et had-kærlighedsforhold øhm... til symfonisk rock? Uh, Mixi spørger, og jeg skal lige sige til lytterne, at uh, desværre er vores system sådan, at uh, Nick uh, Inbone, der er vores rock -spært, han kan ikke høre, hvad Mixi siger, så jeg er nødt til at gentage, hvad Mixi siger. Og Mixi, han spørger, kan man sige det sådan, uh, n at du har et had-kærlighedsforhold til det her uh, symfoniske rock? Ja, det kan man nok godt sige. Altså, det er også forbundet med en, en bestemt sådan, tid i mit liv, uh, okay. da jeg var teenager. Det var første gang, jeg hørte det her musik. Og der fremstod det sådan helt øh, nyskabende i forhold til det, jeg ellers hørte. Ja, okay. Hvad, øh, hvad, var det, øh, hvad, var din, hvad var dit bagtæppe dengang? Det var Knacks og Deep Purple. Ja. Super Tramp. Noget min far hørte. Okay. Øh. Så var det her en lidt mere... Jamen det får mig til at tænke på, på en oplevelse, jeg har haft, som jeg godt kunne tænke mig at fortælle om i forbindelse med det her musik. Ja. Og øh, ja, det forholder sig sådan, at jeg egentlig mellem for salg til ægget arbejder som apoteksbud i øh, Valby og omegn. Og så kører jeg ud med øh, medicin til nogle pleje- og til nogle private. Og så var, havde jeg en oplevelse på et plejehjem på Frederiksberg, hvor jeg kommer to gange dagligt, når jeg er på arbejde. Hvor man skal helt op på femte sal med elevatoren for at aflevere poserne med medicin til personalet. Og der er en dement mand, der bor op på femte sal, som altid rumsterer frem og tilbage på den lange, smalle, kollega de gang. Som jeg, som jeg faktisk holder meget af, fordi han har, sådan, han har et barns umiddelbarhed. Og en meget, en meget... Det er som om alt det... Øh, jeg vil ikke romantisere det at blive de dement, men... Det er bare stadigvæk som om, det vigtigste ved det menneske er blevet bevaret. Og så det der de dele af hans hjerne, der virker døde. Det er de, ja, det er de dele af hans hjerne, der sådan kunne have eller være øh, vred på andre mennesker. Så han, han rumsterer omkring som sådan en, en form for kærlighedsradiator, der går frem og tilbage. Øh, og jeg holder meget af, når det sker ind imellem, at dør, elevatordørene åbner op på 5. sal af plejehjemmet på Frederiksberg. Og så står, så står den her mand og bare så Kigger på mig med det mest kærlighedsfyldte blik, sådan, øh, øh, som er fuldstændig ægte. Altså, prøv at forestil dig, hvordan ja. det ville være for dig at skulle afvise et barns selvfølgelige kærlighed og tillid til dig. Det. det er sådan den følelse, man har, når man ser ham. Men så var der en dag, jeg kom op, hvor han havde øh, på sådan et lille bord, der står ved elevatoren, så stod der en øh, en, en, sådan en, en frokosttallerken med et stykke sigtebrød med... Med, med et lag smør og så en mager med meget stærk ost på, som han... Øh, og, så, og så tog han den der tallerken og rakte op til mig, og ligesom bød mig den der ostemad, og jeg, jeg bryder mig ikke om, om meget stærk. Øh, den var sådan helt hvidelig, den her ost. sådan tynd skive, meget stærk ost. Men ja, jeg, jeg, ligesom, han, appellen i hans øjne var så stærk, og hans, hans hensigter virkede så rene, at jeg følte mig som et eksistentielt påbud at tage en bid af den her mad. Og. Øhm, og selvfølgelig. Først jeg smagte var den her mare, ost og sigtebrødet og smøret, og så. efterhånden som jeg fik tykket på den første bid, så. Var, fandt jeg ud af at jeg havde sådan nogle trævler i munden, der ikke vil. Der var, ikke var så nem tyk, som viste sig at være sådan noget. Et, et tyndt lag tobak der havde gemt sig under den mare ost Nej, nej, nej, nej. Og så. Øh, og så, og så kunne jeg ikke finde ud af, om det var en... Om den, om den demente mand i virkeligheden var meget snedig, eller om han var meget... Øh, der, ja, altså jeg tror, vi øh, ved lige så meget som mig, kan jeg lytter, efter at jeg fortalt den anekdote. Jeg, det er i hvert fald blandingen af ting, der er stærke på forskellige måder. På en, med et overraskelseselement, og så nogen, der gerne vil præsentere noget ud af ren kærlighed. Og det dilemma, som det skaber i sig selv, altså... Det var ikke nemt, men jeg kunne grine af det bagefter, da jeg kom ned i apoteksbilen igen. Enbånd, du har et sidste nummer, du gerne vil spille for os, som del af dine øh, anbefalinger, eller din nedslag for symfonisk rock. Øhm, ja. Hvad er det for et nummer? Jamen, det er et nummer med et tysk band, der hedder Octopus. Ja. Øh, nummer hedder The Shifting of Space and Time. ja. Øh, og det er sådan, jeg hørte det lidt som sådan en, øh, en mere letvægtig øh, efternøler til, til den britiske, britiske udgave af, af, af Symfonisk Rock. Hvor octopus fra? Øh, de er fra Tyskland. Okay. Jeg ikke det. Nej, de er tyske. Og hvornår er fra? <laughs> og jeg tror, det er fra 78 eller sådan noget. Det øhm, glæder jeg mig til at høre i en bog. Virkelig godt nummer, synes jeg. Så faktisk, det, jeg kan bedre lige den mere øh, lette udgave af... af, det, af symfonisk krok eller den lettere den mere light fortolkning af det. Øh, der er ikke så mange øh, grimme elementer i det. Åh, oh, ah, ups. Ah, jeg har nogle problemer med volumefateren. Det er, når jeg spiller Genesis i Traktor, så volumefateren, den får sit eget liv. Enbogen tak det fordi du havde... Lyd... Altså. Det er roligt meget ja. Det er, hvad det er. Ja. Nu skal vi høre Octopus, Enbogen. Du har nu her et lille vindue for at komme med et klags... Øh, hvad hvis, hvis Hvis den progressive rock var et skrig, hvordan ville det skrig så lyde? Jeg tror, det ville være tavs, altså. Tavs Tak fordi du har lyst til at være med, Indbogen. Her kommer with Octopus med The Shifting of Space and Time. Du ringe ind på legmofonen, rockmorfonen på 42, 66, 80, 29. Det er jo det er programmet for alle Rockspærter. Og du kan sende en sms, hvis du vil kaste en af dine venner som rockspert. Hvis du vil kaste dig selv som rockspert. Det jeg har fundet ud af i løbet af oktober er at rock som paraplybetegnelse som er så flosset at det nærmest ikke giver mening. Men og det bedste, man så kan gøre, det er at beskrive rocken igennem personer. Vi går alle sammen og rocker. Vi har alle sammen brug for det, rocken tilbyder. Så det kan kun blive konkret med et eksempel. Og det eksempel... Det er dig. Sådan lyder det, når man endnu en gang ikke vinder China-konkurrencen om en ophuselig gummibåd oppe i superbosen. Hvad er så? Nummer. <laughs> det var Octopus med The Shifting of Space and Time. Jeg tror godt, jeg har lidt af, hvad n mente i forhold til, at det her er sådan lidt mere rent, eller det har en eller anden uskyldighed over sig, som, øh, som nummeret, vi hørte med Genesis, ikke havde på samme måde. <laughs> at, øh, at det her var lidt mere elementært, når ja. den... Øh, prøve tingene af, i sin, øh, sin reneste form. Altså, om det så var rigtig godt, det ved jeg ikke rigtig, om jeg synes. Men, øh, men jeg, jeg forstår godt, hvorfor n kunne lide det, tror jeg. Ja. Altså, med hensyn til Genesis. <coughs> Undskyld. Altså, jeg er meget glad for den Genesis-plade, som er sådan gul i det. Ja. Som er lidt senere, som er måske fra sådan noget 81, 82 som øh, der, der er et fedt nummer, der hedder Mama på, for eksempel. Mama. Ja, rigtig godt nummer. Eller i det hele taget, faktisk, der lykkes de med at lave sådan en, øh, nummerne øh, fader over i hinanden, eller overtager ligesom efter hinanden. Okay. Og de første fire-fem nummer på den plade er ret ved Den måde, de overtager på fra hinanden. Det kan godt være, det er lidt for meget at høre en... Øh, en plade Genesis i uh, DJ Breds broadcast, Men uh, det vil jeg godt anbefale, at man, man lytter til man en gang. Så, så skal være en konklusion på det, vi har forsøgt at gøre nu i um, 33 programmer af DJ Breds broadcast, Så er det, at der, der er ikke nogen grænser, og der er ikke nogen rammer, og der er heller ikke nogen voksne hjemme. Vi kan gøre lige, hvad fanden vi vil, du? Jo, fedt nok altså. Er det rockens natur også? heavy blandet Quest for plot med den japanske fløjtenist Yukihiro Iso, som spiller på en lille lærfløjte, der er form som en lever. Nummeret hedder Kusino M. Shiv. Og ja, jeg hæfter mig ved noget fløjtespil og noget lidt <gryllet> ragtime piano, der har ind i det her heavy-univers. God kombination. Jeg kan godt lide, når Heavy, heavy Metalens dogmer åbner sig over for en lidt øh, ny instrumentering, som giver plads til lidt fløjte. Jeg kan hele taget super godt lide rock med fløjte. Men øh, selvom programmet hedder de der de bredes så handler det jo ikke kun om mig. Det handler også om Mixi, og det handler om alle andre også, som... Øh, øh, er vil tabe, tabe, tabe høj det her. Øh, Mixi, Mixi, tag over. Hvad hva skal vi til nu? Øh, jeg tror, vi... Øh, Okay. Og nu har vi lige sådan en lille blok med noget dansk rock. Okay. Og noget nyere dansk rock. Først skal vi høre et nummer med et band, som øh, hedder Kirsten Catcher, The Rock Band. Aha. Som eksisterede i starten, midten af noget, Starten af noget. Lad os høre det, og så følge op med eventuelle ja, anekdoter se. om dette band, hvis det er aktuelt. Lad os se. Jeg trykker på play Nu. Kan det være, at vi ikke har aflyttet i endnu? Jamen, det skal jeg sige her, lytter. Det er fordi, vi begyndte at indspille legmofonbeskederne på forhånd. Så nu drysser jeg dem ud over hele programmet. Beklager, at det tager lidt live-aspektet ud af det, men det er bedre for showet som helhed. Kan vi placere det her i tid og geografi? 2007. København. Okay, det Måske faktisk Berlin. Jeg kan ikke whether... huske. De både lidt i København og lidt i Berlin. Måske både de i Berlin der. Jeg kan ikke huske det. Jeg ved, at en af dem, der spiller guitar i bandet, er også kendt som Frisk Frugt. Det er sandt. Man kan sige, at det er tre mennesker, som alle sammen stadigvæk laver musik i nogle andre projekter. Ja, øhm. og som var lidt i vælten med deres øh, navn, jo øj, kan jeg huske. Der var sådan en gruppering, som kaldte sig Jojo øj som havde en masse forskellige projekter, hvoraf det her band var et af dem. Man kan sige, at hvis, hvis, hvis, hvis, hvis, hvis man tænker på det københavnske spillested Mayhem, så var det her sådan lidt Cosa Nostra. Hvad er sådan den, en, en form for kunstnerisk mafioso-familie omkring øh, spillestedet ham? Ja, måske. Men faktisk var Kirsten lidt før, at Mayhem startede. Er det sandt? Ja. Jeg tror måske nærmest, at de ikke fandtes mere, da Mayhem startede. Men man kan, ja, det Jeg var af... nogle af de samme mennesker. Jeg afslører mig selv som ung og uvidende. Ikke? Nej, det er okay. Det er utroligt. Det er et mirakel, der er nogen, der overhovedet interesserer sig for lille mig. Jeg synes, at øh, det kan man roligt gøre. Du har sødt sagt no, yeah. Lad os høre det næste nummer Vil du ikke bare sætte det på? Kommer her, hvad er det? Det er et officielt band Som øh, hedder Nahoki Eller Nahoki Tror jeg Det var et nummer jeg stødte på forleden Og siden så har jeg måske hørt det sådan 10 eller 15 gange faktisk Så må det svære mig være godt Det er ikke fordi det er noget særligt egentlig. Men det bare, det lyder rigtig godt. Altså, det passede det er sådan, med den eksistens, du var i. Ja, det er sådan det er meget dovent, og det flyder der ud af, og det er helt rigtigt på en eller anden måde. Det, sådan er det nogle gange, støder man på sådan et nummer. Det er ikke så tit, men øh, med det her. Lad os høre det. er totalt øh, måde det her er slasket på. Så, så. Ja, det kan jeg sgu også godt give. Det kunne man da godt tænke sig at vide noget mere om det her banden i Hokie. Mm, ja. Det er rart at vide det. <gøk> Jeg tror en blind vinkel, der lidt altid har været ved brevkassen, som jeg har lidt mindreværskompleks over, at der bliver spillet meget gammel musik. Øh. Mm, men det her udkommet sidste år. Det, er, det er godt med. Det er nyt. Lidt frisk øh, sprinklervæske i tanken. Nu skal vi høre et andet øh, yngre dansk rockband. Med et mm -hmm. nummer fra 2017, mm -hmm. tror jeg. Øhm, der var et stort interview med dem i Politiken i går, hvor de snakkede lidt om rockmusik. Hvad hedder bandet, Meksi? De hedder First Flush. Okay. Øhm, og så kom jeg til at tænke på dem, og så tænkte jeg, lad os høre det her skide, skide gode nummer, som de har lavet. Hvad hedder det? Street. 1000 to 2000 7 on the Lake radio Akrofonen er åben, dedikationer, hilsner, savner du din svigermor, har foreslået virkeligheden i en form for små på år 42, 66, 80, 29. Og øje, du har for din og den med tros. Jag kan ændre, jeg kan rådse, vi måske At jeg fandt det så svært at sige Sig Det danske band First Flush med nummeret Straight Undskyld mig øhm, Der, der en, kommer til at være En lille teknologisk ændring i brevkassen fremover Som jeg gerne lige vil beskrive for For dig, fordi øh, Brevkassens øh, blod er det, er de lytterhenvendelser og den uforudsigelighed, der ligger i, at lytterne så tit øh, lige tjekker ind på vores telefonsvarer, hvad enten det er live under programmet, eller det er sms'er øh, eller beskeder på telefonsvaren. Og fordi vi har oplevet, øh, at der kommer flere og flere beskeder og for bedre at kunne ligesom at bruge de beskeder, der kommer, på tværs af programmet og flætte dem ind med musikken, så vil jeg ikke længere aflytte telefonsvaren live under programmet, men lige inden programmet sidder Mixi og jeg og spiller dem ind, så jeg kan ligesom drøste dem ud over programmet og, og, og ligesom integrere dem mere i programmet. Og selvfølgelig vil der være et niveau af spontanitet, der således går tabt til gengæld tror er man øh, håber jeg og det vil jo også være din mening, der tæller her, kære lytter, at, øh, at ved, at der ikke opstår sådan en længere klods med 6-7 beskeder midt i programmet, at, at programmet kan holde et vist tempo. Det tempo, jeg nu fuldstændig har kastreret ved at komme med den her lange service-meddelelse. Så det er bare for at sige, at vi, programmet er under stadig udvikling, og der er sket det skift, at vi nu præ indspiller beskederne, så jeg kan spille dem undervejs af programmet. Og det vil også. Det lægger mig meget på sinden at sende en meget, meget kærlig hilsen til dem, der. til de, der har ringet ind, der kalder sig Putaneska-kollektivet, som, som de første og sidste lyttere. Lykkedes med at navigere det meget uheldige faktum, at, at øh, vores telefonsvar afspiller beskederne baglæns i forhold til den, den spiller den nyeste besked først, så hvis nogen lægger tre sammenkædet beskeder, så vil deres sidste besked komme først. Så hvis man har opbygget en rigtig historie i det, man siger, så får vi altså alle konklusionerne til sidst. Og der var... De, de lytter der har ringet ind, der kalder sig Putanæske Koldtid, de, lykkedes, de, de lagde en besked, hvor de for det første talte, at målte, at man kan lægge besked på 42 sekunder, og så strukturerer de deres beskedlægning sådan, at den kom faktisk i rigtig række øh, på Terneske kollektivet. Det var smukt gjort. I var de første og de sidste, der nogensinde kommer til at gøre det, fordi nu nu prøver vi her i brevkassen mixe og tage det sådan, øh, hvor vi lidt bedre kan sprede beskederne. Så er det en god idé? Er det en dårlig idé? Who knows? Jeg ved det ikke, men det virker som et, et fornuftigt skridt at tage for, for brevkassen. Jeg kan i hvert fald, altså... Ja, mit ønske er, at det bliver en collage af stemmer. Og hvis vi har alle stemmerne i en stor brunsviger midt i programmet, jamen, så får det ikke den rette plads. Så nu prøver vi det her. Nu er vi nået til det sidste nummer i aften. Øhm, jeg synes nærmest, at jeg kan se på mixis ryggrad derude Men gennem Men der er Rune kommet besked, ikke? Nå oh, skal... oh, ja, gud ja. Åh, oh, Mixi, hvad havde jeg gjort uden dig? Ja. Øhm, det var det, det var det. Ja, ej, Mixi, det har... Vi har fået en besked. Her kommer den. Åh. Oh. nej, der... ja. Det er Janice. der er Janice i systemet. Hej. Hej, Digi Det er David. Uh, fra Nordvest. Jeg sad lige på min pind og hørte til sidste uges program, og jeg kunne så øh, forstå, at du ikke ved, hvem hyllemor er. Jeg vil gerne lige øh, redegøre lidt for, hvem hyldemor var. Hyllemor er en magisk skabning, som man i hedens tid mente boede i hyldetræet. Hyldetræet, som var en vigtig del af datidens medicin, den gav jo både hyldeblomster, hyldebær, barken. Det var øh, set som en, øh, en, en åndelig, hvad skal man sige, plante, altså som, der var, som havde magiske egenskaber, og som faktisk også havde øh, magt over mennesker. Så hver gang man tog noget, det kunne være bark, det kunne være bær, eller blomster, så gav man altid noget tilbage til træet. Det kunne være en lille farvet klud, eller et stykke brød, man lagde for foden af, af stammen. Øh, men det var meget vigtigt, at man gav et eller andet. Fordi at hvis man ikke gjorde det, så ville den magi, som øh, man fik af hyldemor, øh, den ville ikke virke, og det kunne faktisk også være, at det ikke hjalp, men faktisk blev værre. Så derfor så, øh, var hyldemor en meget vigtig, øh, religiøs, magisk skikkelse før i tiden. Det er det, jeg mener med hjerteblodet det de der brede spredskasse, lytterne. Det er akkurat, akkurat, det jeg mener. Jeg siger tak for i aften. Jeg siger tak for, at du har lyttet med. Og husk, at du kan kaste dig selv og andre som rock-spert. Nu skal vi til Alrone Rod med nummeret Et Menneske. Vi løber rundt og leder Efter mening og resultater Og gør det så svært for at sæde Og det så svært for at sæde. Hvad vi altid have et svar? Hvorfor er vi så spørgsmål? Spørgsmål Vi glæder os ude i høje hæde, Så tænker sikkert Og inde og ude Så vinde pæster Vi finder os en At dyrke En god en politiker Eller en be there Davids besked er en opfølgning på sidste uge hvor vi, hvor jeg ikke vidste kendte bandet Hyllemor. En Rockbussen er sådan at den genererer de sæder der altid er brug for så kære lytter. Stig rockbussen. Den kører altid 100 km i du kan altid stige på. Den øh, næste oktober om en uge på næste torsdag, det er det sidste oktoberprogram i år i Vigge Breds Så for fanden øh, røvhuller og lyttere og røvhuller, altså kærligt mængde, øh, jovialt mængde. Øh, lad os den alt, hvad den kan trække, altså. I baggrunden Alrone Rød med nummeret Et Menneske fra pladen Fjervejs, 1974. Hvad sker der for sådan noget double-tracked